El-Rahman El-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala alehi washabihi waman wala. Allahun falenderojm dhe lutem që të na jap bekati dhe mirësinë në këtë botë dhe na ruaj nga azhari i xhenemit. Të ndërlozim edhe motra, po takojmë edhe sonte takimin e radhës dhe po vazhdojmë edhe sonte me ciklin që kemi filluar më herët. Kemë filluar në temë të rresë kur ç'e kemi përmendur, edhe pse nga disa aspekte është vazhdimsi e dhe plotësimi e temës që kemi qenë duke folur për të të kaluar. Unë gjapozo shih që tema që po e trajtojmë më vërtet të kuptohet si plotësim, jo vetëm i temës së kaluar që kemi folur për te, të, do të thotë për pengesat në rrug, por për të gjitha temat që i kemi marrë deri më tani, të jetë kjo temë të vërtet plotim dhe gjithashtu ajo që jap kuptim të rëndësishëm të mësuar. Veçanërisht kur kemi parasysh do të thotë sqarimet e dhërzës të kaluar ku kemi folur për edukatën, për mirësimjen, kemi bërë një hyrje të përgjithshme në këtë temë dhe veçanërsht ajo pjesa e fundit që kemi përmendur edhe kuptimet e të parëve ton lidhën me këtë temë. Nga sa të gjithë jemi dëshmitar se Ne si musliman me dërëtet kemi nevoj që shumë seriozisht ti këthejmi kuptimit të drejt të fejës të tonë. Dhe kuptimi i drejt do tëtë kalanë në për fazat të ndryshme, mirë po një nga fazë dëmërzëshme është rënditja e duhur e temave, rënditja e duhur e veprave. Nga se ka shumë vepra që feja jonë i ka dhenë rëndësi shumë të madhe Por këtërën si nuk e gëzën kjo vepër ose kjo koncept në jetën të të përdeshme Dhe e kondrëta, ka disa vepërat e se atë ne i bëjmë me shumë ëndje, me shumë kënë atësi Dhe pa dushim ato e në të mira dhe janë të shpërblyeshme Por nuk e kanë vlerësimin shëriatikë si kur që ne i ajapin Pra ndaj, ne kemi nevoj shumë që temave që jemë të interesuar timsoj Dhe vepërave dhe punëve që ne i kryem Dhe vepërave dhe punëve që ne i kryem ti kryem me zel, po me vullnat, mirë po gjithashtu edhe, tu ajapim, rëndësin dhe ti rangojmë vërësisht nga aja që i ka ranguar Allahu Gjalliwale dhe pejga meri sër Allahu Aleyhu Sallam. Andaj kurimi të kjopik, pa dëshim se aja që ka të bëjmë edukatën, aja që ka të bëjmë mirësilin, është një nga temat themelore, Edhe në aspektin teorik, ju se kthesh argumentet sikur se i kemi trajtuar në takimin e kaluar, por edhe në aspektin praktik, nëse i kthesh realitetin e muslimanëve shumëse, me të vërtetë nga ato fusha ku ne çalojm shumë dhe kemi mangësi serioze është edhe ajo që ka të bëjë me mirësjelljen, me edukatën apo me termin fetar që edhe ne e kuptojm gjithundon, e debetin. E debi dhe mirësjellja Sipas asaj që na ka mësua Allahu xhallahu te welu dhe pejgamberi sallallahu selam, përfshin dy rrafshë kryesore. Mirsille dhe edukata në raport me Allahun xhallahu te jalaluhu dhe mirsille dhe edukata në raport pastaj me krijesën e tij. Normalisht ne këtë radhë nuk do të flasim për edukatën me Allahun xhallahu te welahu nga se mëndoj se kemi marrë diçka nga janë të kaluara dhe me lejen e Allahut do të ardmë në kthim me këtë temë. Por mirsille dhe edukata që po flasim për të, ka të bëjë vetëm raportin dër njerëzor e ne kemi komunikim me njerëzit përgjësi duke dalu këta në nivele dhe në përgjësi që kemi për baltyra dhe kur nda njerëzit shtuat e pa dushim se kategoria e par që ndeshemi me te kur një flasim për mirësilin është edukata dhe mirësilin dhe i prinderve dhe sile jon si mbazësa që da kam fësu Allahu Gjellewar dhe pejgamberi sër Allahu Al-Salem Dhe këtë teme kam darë në dy pjesë, e para ka të bëj, që do të lasë më sonë të përta, ka të bëj me një prezentim të përgjithshëm të argumenteve, të fakteve, të ajeteve dhe hadithve që flasin për vlerën dhe rëndësin e kësaj teme. Ndërsa zbërthimi praktik, do të udhëzimet praktike dhe ato që kanë të bëj me regullat dhe me përgjithsit për balë kësaj kategorijet e shëqërisë, Me lene, Allahot do t'i zbërthejmë në derësin e ardhëshëm Andajson të vetëm të mbushëmi me iman, me besim Dhe të mbushëmi me informatat të satë na bëjnë të gatshëm që Inshallah në takim nashëm vetëm Të startoj me plëtsimin e boshlëqimi që i kemi në këtë drejtim Dukë e imësua regullat të satë në e kamësua Allahot gjallëuar dhe pejgamberi sasërem që kanë të bëjnë me edukatën dhe të Në mirësilën tonë dhe imprenderve Dhe sa kur bje fjallat të nërëllat, glezër dhe motra për mirësilën dhe i prindrëve edukatën që duhet të kemë për baltynë, pa dushim se pas besimit në Allahun nuk ka tem që ka gëzuar dhe thot trajtim më të madhë dhe më të veçanë se kjo tem. Dhe nuk dënë shumë mund për të kuptu këtë. Mjaftan të i këthejesh fjallës Allah Gjalli Huala Dhe të ndjekësh Ajete që flasin për obliguashmërin E adhrimin dhe Allahot Do të kërkoj këto ajete në kuran Kë ku Allahon në thratë që atë të adhruim Rallëher do të gjesh Se pas kësoj nuk vijë edhe Respekt në i prindrëve Andaj e para që Do të takohemi me te Kër flasin për respekt në i prindrëve Dhe mirësilën dhe i tyre është Fjale Allaho Gjallavala ku thët Wa abudullaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الله ورسوله انسا الايه 36 7 ادرونا وثم اللهنا مدروار ومس يبني اتي شك ن ادورم ندرسون داي پرندر و سلوني مير ديث الله جل وعلا ان سوره الاسر 23 3 وقال ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله كاجيكوار و كا obbliguar يو që vetëm atë të adhurani dhe u a ka obliguar gjithësësi që ndaj prindrëve të silën i mirë. Ta shuin të gjëni këto fjallë të silën i mirë, të respektoni këto e në tirëve të përgjithshme. Thash, zbërthimi praktik i këti respekti dhe kufit e ti, me lene Allah të manuar po i alem një derz dveçantë, kësaj nga se ka pika që me të vërdet janë të rëndësishme që duhet të trajtoj. Gjithashtot në shumajt e të tjera, në të tëtë Allah u gjë Dhe lidh mes adurimin nda i ti dhe mes Respekt në i përndërme Ndërsa në hadithin e abla ibn Mesudit E që e transmetan Bukhariu dhe muslimi Qëndron se ibn Mesudit e ka pyt pejgamberin sallallahu alai sallam Cëllë ashtë vepra më e mir O i dërguar e lat, ibn Mesudit pa e pyt O i dërguar e lat, cëllë ashtë vepra më e mir Pegamberi sasëmi tha, salatu ala vaktiha, ta falesht namazën në kohën e vetë. Pas ta i tha i Gnësutit thunë me ej, e pas ta i cilavej për, tha, pegamberi sallallahu alaihe sallam, është birë zhulua lidejnë, respekti dhe mirësilën dhe i prinderve. E pas ta i tha cilë ashtë, tha lufta në rrugën Allahot. Andaj nuk është kja pazakon shme, parë, Argumente shkeratike Për një mund të të e ja pazakonshme Mirë për është do të të shumë normale Që veprat e mëdha Që kanë shpërblim të madhë Do të të të të të i kalan Në shpërblim Dhe gjithashtë të të të të i kalan Në rangim të obliguishmëris Respekt dhe i prindrëve Si kurse është në këtë kët rast A në nëso rast e ka të shumëta Kur i dërguar sallem, Njerë që janë regjistruar Që të marrin pjesë do tëtë të në disa nga luftrat që i dërguari sëllëllasëm do tëtë të i bënd të për të mbrojt nga armit që e sëllëmanin, dhe ndodhë dhe jorë rëllhere në më shumë se si një hadith, ka ndodhë që i dërguari sëllëllasëm të obligan njerës të saktuar që janë shenuar të marim pjesë si ushtar aktiv të që regjistrohen dhe të bën ushtar në një fush tjetër, jo të na të luftës, por ushtar në rafë në respekt dhe prenderve. Dhe kjo është do të thotë e njhur në hadithe e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam, disi rastu ka thën se shko dhe bëri të disponuar sikur si ke mërzitur, si i ke mërzitur me kët vendim, ta shko dhe bëri të, do të thotë bëri të disponuar dhe bëri të qetshëm. Në një rast tjetër të të ka thën pejgambësi fehima fejahid, në respekt ndaj tyre është lufta jote. Xhihadi i dytë është duke respektu prindet tuaj pun. Këto janë uzimet e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam që fatkeqësisht do të thotë sot nuk miram parasysh dhe kur u thuat do të se kërkohet leja prindore, kërkohet do të do uh, të respekti tyra, këto gjëra fatkeqësisht tek ne nuk e gëzojnë as ndoshta uh, rëndsinë e një brusha dhën bashmisfaqu që dikush i fshihen thëm të thëm. Do shikojnë në çfarë niveli ka ngrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kët, këtë këtë vepër thën. Gjithashtu të ndërvazur në Allahu xhalle wala në Kur'an në shumë vende ku I lavderan Dhe ku Allah u gjellewala Flet Flet dhe tëtë për pejgambert e ti Kategoria më mire njerëzve Dhe në kemi për obligim që Sikur e kemi përmën dësara Të meditojmë Quranin Kemi për obligim që Të analizojmë A që Allah u ka kërkuar pejneve Jo të bëjmë komend Nga si këtë nuk e dim Por ko ajete që nuk kërkuin komend Jënë të qarta Sikur sa ajete që të se këmë eret Adhurane Allahun Mos i bëni shok në adhurim Dhe në i prindve së në mirë Qëfar komendën këtu? E qartë është Ose kua jetë e ku Allah u Gjellewala kusash, Ka lafdruar njerëz Shikap se Allah i ka lafdruar Dhe ka njerëz në kuran që Allah i ka qërtuar Shikap se i ka qërtuar Andaj pse Allah i ka lafdu Pegambert e vetë Shikane pra Allah u Gjellewala kur fletë për Jahjen Aleyhis Salam Të birë në Zekriahot Aleyhis Salam Birri pe pejgamber, baba pejgamber. Allahu el laudran Yahyaun ale Islam do duke elavë çfarë thot. Thot wa birran biwalidehi walam yakun jabbaran asiya. Sura Maryam ayeti 14. Allahu thot Yahya i përzëdhur i Allahut kaqen birran biwalidehi. Teit imirselshëm dhe i edukuar ndaj prit do të vet. Walam yakun jabbaran skaqet arrogant. Ska që një dhëndë shumë, valem jë kun gjëbërën, asë i ja dhe nuk ka që një refuzuas, në të kuptim është nështru, në nështru, në nështrim apsolut në kërkesëve të prindërëve të tijetë. Nësakur e lafëdhën, Allah Gjallon, Isa unë a.s. That, Isa alisëm për vetën e ti, në të të endë i posa lindur e dini mugjizën e Isa unë a.s. Ka folur, posa ka lindur, dhe kësh më rëkull Dhe kur Isa ul-Alisam ka prezantu kush është ai, shikon ai ka pasur shumë vlera. Isa ul-Alisam ka pasur me çka mund të prano shumë, por para mënyra ka përzier në kodën e prezantimit ta bën edhe do të thotë uh, sukseset e tij në këtë ميدan. Andaj ka thënë Inni Abdullah un yum robi Allah ata aniel kitaba w ja'alani nabiyya. Allahu më ka dhën librin dhe më ka bërë të dërguar. Pastaj i ka përme në disa vje pra Të falës namazit edhe në zeqatit Dhe në fund ka thënë Ua berën bi validet ti Dhe më ka bërë Allahu Gjellewala Të sjallë shumë dhe të edukuar Ndaj në nëstime Nga se i babë s'ka pas S'ka ndaj prinderve Ka thënë daj në nëstime Përshka këse Këtë prind të kështë vetëm Dërsa në fund tha Ua lëm je gjanë i gjëbëaren Shekia Dhe nuk më bërëja Allahu Gjellewala Arog e shkëqia çka është do të thotë më ka bër të respektuheshëm të sjellshëm ndaj prindërve y jo oa arrogant e që të bëhem pastaj e që të bëhem pastaj i dështuar. Prandaj suksesi dhe lumturia është në bashkimin mes durimit te Allahut, duke qenë edukuar ndaj Allahut dhe Allahu gjatë lavala e pastaj në kuadër të kësaj edukate të besimit të reflektosh me edukat dhe mirësinë ndaj prindërve tu. Dërso Kur shqym të hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka shumë të tilla që flasin për katim një gatë është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thën el wali du awsatu abwabil janna prindësh porta kryesore e hyrjes në xhenet awsat është dera e mesme dhe edini se do thot sheriati Shpërshërdot të thotë për të prezantuar atë që është kryesore, atë që është më e rëndësishme e përmendën fjalën mesatare. Wa kidhalika ja'alnakum ummatan wasata. Next to you ju bënim juve të thotë komunitet, popull mesatar, do të të përzjetur, të matur, të urtë. Andaj edhe këtu e ka përmend të njëjtën shprehje. Do të, të porta kryesore e përzjetur nga Allahu xhallahu ala për të futur në xhenetin e tij është ajo që ka lënë ka respekt ndaj prindit. Dhe ka thënë pejgamberi sësëm, kja është porta Kushtë dan leterun këtë port, kushtë dhe leteru për ti është Por unë ju të regoj juve Nësëm një rast Pegamberi sërë Allah sërë më të nërëzër Si kërse është në ditë në ashës radiallahu ta'ala anha Një dit i dërguari alihi sëratu vë sëlam U atë regoj një ndër shokve të ti Jo dini se ndër të pejgamberi janë Pjesë e shpallis, për haq Se si kë Andaj, që ka që farë vendimit të madhë Ka marë një pegamberi Allahot vëq me undër Ibrahimi edhe sëmë A po në undër që i përja thjerë djolle vetë Dhe të nesë me tha In një era Unë e përshonë në undër En një edhe bëhë Kësë unë për të thjerë i ty Dhe djolle vetë tha Nuk i tha Po kjo është undëra bo Për të është më undëra Jo, tha If al ma tu u mar Tha krya që i urnuar Dhe tëtë në andrë, Por asaj sot do të thotë Allahu nuk lejon që të ketë qarstë të këta shejtani mallkuar. Prandaj edhe në ëndrë vihen shpalljet. E thash kët çmos të nënversohet hadithi për të kuptuar për kjo ëndër është njëjtë sikur të si si më thonë ëndër. Njëjtë sikurse si më thonë si fjalë. Ka sa është thënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ëndrët e ti janë shpallje. Pande thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nimtu fara'aytuni fil janna. Mëzuri gjume dhe e pash vetë në gjennet Mëzuri gjume dhe e pash vetë në gjennet Të dhe duke e cërë në gjennet Se mi të kari enjekra Në dhe gjova një zë që po le zënë Kuran Në ndër di kush në gjennet po le zënë Kuran E thash kush është kë Më thënë Haritha tu ibnë Nuqman Më thënë Haritha ibnë Nuqman Harith ibn Ummane ka poshti nën, s'ka pos bab, por ka qenë shembull në respekt dënës një së tij. Dhe kur është vrarë në luftën në e Uhudit, nëna ti shumë u më mrzit, ngasë ka up keq që ka posk këtë dynjaptë. Mir, po ku ka qenë ngushhtimi i saj? I ka thën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, a është në xhennet e çetçuna apo dikun tjetër? Ka thon, o Filana, ya ja, ummu Haritha, ka dëngon në Harithas nuk një gjeneti, ka puna në xheneti, po ai shumë xheneti ka marr, nga se birit e ka godit Firdawsul Ala. E ka godit Firdawsin. Tash kjo a ditë se aran me çka e ka godit Firdawsin? E kanë dëgjuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhenet duke lexuar Kur'an. Dhe kur i është s'është filoni, shikonin tash komedin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk tha e po për shkak të trimnisë, e po nuk tha këtë gudzimit, për shkak të guximit, por tha kedhalikal birr Këndallik elbir e ç'shto puna e mirsjellës mos u çuditni do të thotë nus nuk është çudi që ka arrit në fyrdos gazet drisi ka 190 ditë thotë çso ta pejgamberi sallallahu alaj salam nga se shika ky vdes në betej por se bëben ngritjes nuk e ka ky pejgamber son për shkak të betejës por e kthei tek respekti ndaj nënës së tij dhe tha kedhalik elbir para namë no, kush e filoni filoni ështëa po nuk është çudi nuk qocudin ka se diniu si ka qen ai edukuar dhe si ka qen ai si as ndajnen e sati jap. Ende këtu janë argumente qarta, do të thotë nuk janë thënë dietarësh, këtu nuk janë, janë këtu uh, ndoshta tregime, këtu janë shpallje. A jeta që i cë ka këtu janë hadithe të sakta që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ende kush don xhenat ka lënë ka prindi xheneti. Kushtë dëmë gritët dërejgjështë, po të njëtë në gjennet, prapë ka prini kalën. Por edhe kushtë dëmë që Allah u gjëllëvanë në këtë dunja, të alergonë brengat, edhe të i bëzë zidhjen të lashe, dhe Allah u të i përgjizit lutjave të ti, prapë kalën ka respekt dhe prindit. Si kurse, transmiton e buhureria, në adin që eshtonë Bukhario në stahiju Bukhari, në ti, për rasnë e tre personave të cilët, Ka ndalë në malë për punë të tyra Dhe edini ka fillu me, me ra një shi i rëmbyshëm Dhe për të strehuar nga shi u fëtën në një, një shpel Duk e që ndruar në shpel Shiu i rëmbyshëm bëri qëtë të rëkullis një shkëm Nga maja e malit dhe u ambyllit dherën Maja e malit dhe tatë nga atje u Rëkullis një shkëm i madh dhe u ambyllit dherën e shpelës Tentuan me forës të tyra të, të dargojnë Për nuk patën mundësi nga njërët do tëtë mbyllët aqë hermetikisht fështirësht me leviz shkëmbin nga shkëmbi, dhe posa i shtërën mundësit e tyre të ndërru lezër nuk patën ka tja dalin, dhe e pan se vdekja potroket në dyret e tyre të mbyllën shpjellë dhe do tëtë të, pa uj, pa ushqim, ma dje vazhdimesh mundës oksigeni e pan se nuk kanë tjetër rrugdali pas njërës. Ti këthejnë Allah gjelë gjeralu, me lutja, qaj të bënzidhja. Dhe njërin nga të atëra, i ngriti duartë, dhe kjo është i pari. I pari që filloj, leviz në gurit. Ishtë ajtës vitha, o, Zotë jam, on i kam pasë dëpërëndë, dhe kam qenë bari i bëgtisë. Dhe gjdo natë, kër e këtheja bëgtinë, do të tëtë të në shtëpië, mërë të qumështin e baktis, mjëllë të lopën, apo dhin, apo devën, që ato që ka pasë, thot dhe, kërësjelja qumështin e shtëpi, fillaj a fillimisht, ti u shqej prind të mi, pas taj gruan time dhe pas taj fëmijet. Thot një natë erë dhe vonë, nga se, disa nga bakti, u shpërndan, dhe duke i ndjekur kodrër e maljave u vonova, kër u kthejva në shtëpi, me bot njëten, prindit tazë në dorë që t'u ajapi qumësin si së koneshtë. Thotë, ndërsof mjetë e mi nga për rrëdhë këmë vetëmija si leshin kërkënin qumësin, ndërso unë nuk doja që t'filoja me ta para për në vetëmi, me thuj adetin. Thotë, dhe qëndruva kështu në këmë diri sa u zhuan, kështu e di kur ju në zhua ta, dhe fillova me ta. Thotë, në qofë se kam bërë tërë këtë mund, për hirë tonin, o zëtë. Atërë o Allah në Dhe Allahu gjallë le uare e shpërbleu këtë burë, këtë edukuar, këtë besimtar të sielë shumë dhe e prindëve të ti dhe lëviz i guri. U qelë shpresa për donë nga kjo, kjo shpilë. Dhe djetarët këtu kanë komente, pëse nuk i dhefë mime fillimisht, a se ka sitota kur duhet filluar nga ta e në madvegjlit, por këtu të nërozën nuk duhet si kuar të tek aspekti jashtë të minxarjes apo e qysh i ka më shikon nga këj aspekt, shikon nga aspekt i tjetër do të tëtë këj njëri gjithë e ka pas zanat këtë punkshtu dhe disa nga olemat kanë thën se fmijet kanë qenë të rritur sa të kuptojnë arsujen për të ashtujnë më vonë pjene qumshit nga njëra anë, nga tjetëra anë kanë thënë djetarës e nuk kanë qenë të uritur e në atë masë sa që dhe të r dhe soprinde kanë qenë të shtyrë në mosh dhe thot disa nga dietor kanë thënë kanë fjetur nga urea dhe ky ka pas frikë se posgjohen prap po i zgjon urea dhe nuk po gjejnë afordunause dhe prap po varden ditem ngjës me urinë andaj ka dashur do të thot atë vonesë që ka bërë fillim ta kompenzojnë me qendrim në këmbë derisa të, të zgjohen apo për shkak këtij respekti për shkak të kësaj kti kujdesit Përshka këtë kësa edukate, Allahu Gjellewala ju për gjithë lutës e ti dhe u hapim mundësin që të shpresojnë se dhe të dalin nga, nga shpela. Gjithashtu të ndërullezër, thashtë të shumë të janë ato që flasin për këtë tim, një rast tjetër, që e të regon rëndësin e kësa e tim e që për flasin për te. Pegamberi sallallahu sallem, Një ditë si kurse kërë në hadithin e Omerit radiallahu e që eshenë muslimin e sahihun e ti Shkënë këto hadithi janë Bukhari, muslim Për dhe të të të të tërëzmetuar nga Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Omeri radiallahu ta'ala anu thotë një ditë E kam dëgjuar të dërguarin sallallahu aleyhi wa sallam duke thënë E kam dëgjuar të dërguarin sallallahu aleyhi wa sallam duke thënë Yati aleikum rajulun Uwais ibn Amir. Do tatakani ma von dikur nje njeri nga Jemeni i quajtur Uwais ibn Amir. Sot është do të vijë me delegacionin nga Jemeni. Ka qenë në vendbanim i pastaj është shpërngul në vendbanim tjetër dhe ka qenë i sprovuar nga një smundje lkurës. E ka lutur Allahun për shërim dhe Allahu është përgjigjur përveçse një vendi. Sa një dirhem Sa një me thonë 50 cent Me një vend trup Ka me të shajja e këso i smudja Dërsa në përgjës i është shëruar Ka thënë pejgamberi sasën për këtë njëri Omeri për po thët Ka thënë i dërguari Sallallahu sallallahu sallallahu Le uak se me alallahi le e berra Kjo është drejtje nalt Po dëbetuat në ember Ta Allahut përdiq Allahut nuk ja qënë përshbetimin do të keni një më shumë thon pasha allahun ka marrë shi e qen allahun shindën Allah se skuar e aftë mos mira çu push betimin çash ka peshë allahut e vallahu do njerëz ka qen të të të nkuen e pejgamberit sallallahu sikurse berra ibniazim kanë qen sahabët me një betej vështir gati që, në poshten, beras, që të mposhten i kanë berros çaj e gishtin e betouta allahut se ti allahun nuk ka çon push betimin edhe ka thon wallahi lenan tasir pasha allahun kra më fitu dhe kanë fituar ata Përshka këtë pozitës e malë që i ka të ka lau Gjellewala Kur të betot, nuk ka qenë lau poshtë betimin Pa i së betot, po të të një farsani, normal At, Ka i njëzë ngritë, në mirë po Kë njeri ka qenë uaj si bëni Amir Ka qenë nga ata Dhe ka thënë pe i garmezëm sahabeve Shikoni Omerit radiallahu talanu Ka qenë Omerit E ju e dinin shumë adit dhe ku është Omerit, kushë nga tina E bubekri, që ty është nga E kur është e bubekri, k E kësaj shëqëria, për i thëtë pejgamberi, në qovë se keni mundësi kërkoni nga ajë që Allahë të afalë më katët Për i thëtë omerit, kër e takojshë, thuj ati le të bëndua që Allahë me të falë atët Omerit që e ka përgëzu pejgamberi, për me gjenetat E pësa, thë u volë, si e ka rrida i këtë shkallë, omi, si e ka rrida i këtë dëregje E kanë përmenë transmitimet e tjera, se ka qenë shambun në respekt në dhejnënës e ti Ska pas, astë kënë posnënës Dhe Kujdesi për prindin e ti Dhe mirësila nda i prindin e ti ka bërë që Të ngritë ndërejgje me punë të mira Që ndoshta ndokosh lodhet Edhe i du ndoshta më shumë se një jetë punë të mirë Që të fillon më ngritë së kynë Ndërso kynë ka arritë me këtë punë të ngritë e ka lojgjë e levala Dhe kjo është dirë e rëndësishme dhe zëni Nuk është kjo realisht po po mirë Kjo njëri shiko ku ka rritë me këtë punë Ka pasë e punë të mirë atyra normal Ska qenë veç kjo, ka pasë besimin e namazë, normal i ka pasë të të Mirë po Ajo që e ka hieshuar dhe e ka stolisë Dhe e ka fuqizu në gritë në këti të ka lau Gjellera Ka qenë Respektin dhe nëse t'i Dhe t'uat për te Se në qofë se E takojnë sahabët Lëtë kërkojnë për ti me kërku falet të Zotë Gjellera mm. Luhapëtën do kaçuni djallë jo kur vdes me shkumë kërku petingas as mos e kuptim por ka thon kur është djallë kur e takoni e njerëz te djalli takoi njerëz te e njerëz te djalli takoi njerëz te vdekut prandaj kur e takoni kërkoni prej tij çë kërkon fjalë xhallë xhalu kjo është pozicion alt do nuk i është thën dikujt për shembull pas sahabeve vetëm tabinëve me thon sahabeve thuni atyre që e takojnë do të ju skinë me taku Po thunja tërri që kanë me etaku, le të bëjnë kështu. Jo, jo, ju këri me etaku, ju kërkoni për ti që të bëjnë kështu. E argumentët tira të shumë të të nërosi flasën për vlerën dhe dëmë mosdushmin dhe obliguashmërin e respekt në e prenderbe. Në në të të tërë, në që vëse i këthejemi për të balansuar këtë argumentëve tira që flasën për shëmtuashmërin, e rebelimit dhe pakujdesit dhe mungesës së edukat në pritme gjithashtu edhe ato janë me të vërtetë të jetë kërcnuse po aq sa ishin ato të para të inkurajuese dhe motivuese për ne. Kush don mëngrit në këtë botë e pa e pa si zhgritja. Ndërsa ku, kush don kot nuk e dënon askush, por kush don me urrit pra nga poshtnimi dhe nënçmimi le të ruhet nga mosrespekti prandaj e dini hadithin që e transmeton Buhariu në Sahihun eti se një ditë pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem duke u ngjitur në shkallët e mimberit të vet tha tri herë amin amin amin u çuditën sahabët e tij për kët vprem i cili nuk i cili nuk ishte i zakonshëm Të bëjë nga anë e pejgamberit sallallahu a të sallem Dhe E pëtën i thënë oj dërguare Sad ke bërë ditë që nuk e ke pas zërat Me e bom a herët Kë e thënë të rjerë amin duke unë gjitë Qëfar thë a pejgamberit sallallahu a të sallem Thë e të një gjibril Më ka arë gjibrili Këto rasët të nërëzër prap për thënë Më allaj ka në ojë përstatim serjas Mobilizuat Kosmosi Të nej kryese madhe gjibrili marë është Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem mort, më por çelni mesazh neve, u mendoj se kjo është takimi më i rëndësishëm buoti mundshëm. Para se të mund të takuaj për shembull krah të mdhaj ose dikush që ka të bëjë për interesin ton, po më nziçprisim me vësht hapo ndim çfarë vendimi kanë marrë, e çka po thonë, e si do të, të bëhet, çka si vendime që kanë bën me neve. Edhe pse këtu janë tekstojt buotë të ndryshueshme relative kësaj rradhë e qëfar ta mërvenja për takimin më të madhë të mundshëm që ka ndonë fëtyrë në tokës kur takua Gjibrili me Muhammedin s.a.s. nuk ka personalitetin më të mëlaja për neve se këta dy a ka? për shka asë tuk a qilë më të madhë se Gjibrili se dhe Muhammedin s.a.s. këta janë taku janë taku në tokë për shfar arsuje për në përcil një mesaj në evë cëllë është taj mesaj? një pjesë të mesajit për e Ndërsa, po, ja konfirman me lutje pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Dhe në kodrë të këthim mesari qëndran Si kërse ka në dhisa të rëzmetime Qëndran, se ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Wa men adhrake e bëvajhi au ahadahuma indel kibari Falem je burrahuma Fa matë, fa dëkhalen nara, fa abadahu Allah Kull Amin Kjo të tërësmetimi i i i i Huzehimës dhe i Bukhariot Po ju në sahiun e ti në nënë liber të i njër, i të të tërë që është edhe e i i Mufrat Kjo tërësmetim është një shtojcë që japë kuptim ati tërësmetimi që është I njor, i përqillur të këni nga e buhurera në sahiun e Bukhariot Por e kompësillë këtë tërësmetim Së është qareme rëndësyshme ati Gazetje që në rënë, u pështënoft dhe të tëtë, ose u, u nënçmovë dhe u përbuëst a i që, i arrinë prindrit të gjallë, dhe nuk arrinë për mesurinë me hinë gjennet. Ka që dimna. Por këj kanë një shtojstë interesante. Ka thënë pegamberi sërë Allah sëllëm, edhe kush i, tash Gjibrili për dhe tëtë, kush e arrinë dy prindrit të gjallë, ose njërin pëjtyne, e arrinë qysh, pleqerin, ata arrinë të kaj, dhe nuk sillet mirë me ta dhe ata vdesin e ai hyn në zjarr xhenimit Allahu e largoi nga rahmeti i tij afta ata ma hum rahmetin Allahut që është bajag i problem me hum rahmetin Allahut levorat qase ka thon Allahu levora rahmeti vësuat kulli şey më shirei me ka përfit çdo gjë para mendon dikush për shembull me thon po shkoj polën juaj ku s'ka kësaj gjat problem me jetë Allahut Æshtë problem. S'patham u fut në ujë, po në zonë ku problema me gjet dikun ku s'ka dikon, hajt, hajt dikon ku s'ka oksigjen. Ku dikon myr të natyrshëm, jo jo me me interpretë, jo të më pres vetë gol, po natyrshëm të ndonë frymë hap. Problemi është si vjen hap. Është pse rahmeti i Allahut është hala më i prabës oksigjeni. Shumë më i prabës oksigjeni andejësh problem po vllai më shku diku ku ku shtrokën rrezit e rahmetosh problem e ka thënë pejgamberi se çy ky që nuk arrin përmes prindve më shkuën xhenat bajëgi i largu më shkuopa çaq çaq larg sa që se kapet rrezit e dhe rahmet të Allahu xhalla xhalihu ofa thatë shumë larg që më shkuën bajëgi i largu më shkuopa thot i tilli që e e ka thënë këtë fjalë për te xhibril alayhis salam e ksoj thënë edhe këtë mesazh i ka thënë pejgamberi son çfarë i ka thën amin. Amin i ka thën. O Allah përjejo. Qsa që pa Allah Gibril i O Allah e bën kështu lutja, po bën Gibrili ndërsa po bën amin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mendoj se kjo është më e vërtet e sqetçuse që të kemi mundsinë që përmes së portës të futemi në xhennet e tja huqe. Gase huqja kës rradhë nuk është thjesht një huqje, por është thellëm Zotë në ruajt, në hidrimin e Allahut, nga se atë që duke prekin rrezët e rahmetit Zotët, që ka prek të ndri, pos hidrimi Allahut dhe nimi ti. Nërso, më një rast, pejgamberi sallallahu al-sëllum të nëroze dhezër, më një rast, Muhammedi sallallahu al-sëllum, u spjegon të shokëve të ti më katët më të më dha, i ullur me gjlis dhe u tha shokëve të ti sikurse është në Buhari dhe Muslim ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ela unabiukum bi akbaril kebair a doni t'ju lemroj për për shkelje të më të madhe akbarul kebair kebair më kota të mëdha akbarul kebair më të mëdha të mëveve më të mëse këtu skuomo a doni më gazu më të mëdha më të kçija të njerëzve për çfarë gjën ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam al ishraku billa vë wa uku kul walidejn Allah hëtë një bëhe shok në dhurim edhe me qen i pandërgjetëshm dhe ju respektua shumë sa duhet në e përndetua për shukar në hadithin që thasht që e bubekr të radiallahu ta'ala anhu e shënën muslimi dhe bukariu dhe muslimi në sahju të tyra pa. nuk ka shkele matë madhe pasaj kanar pasaj vrasja vjedhja këtu këtë këpajrë Kretur du të mdhaja, por ek berul ke baj me madhja pëjtë mdhajve është, me i thonë dikuj ti e si Allahun. Ka, ka shkele me madhja? Me barazu robin me Allahun. Edhe pas saj shkele a radhës është, me qenë njëri ju i pëndëgjua shumë, dhe me qenë ju jo respektuasë, dhe ju i sjelë shumë, si duen dhe i prindve të tija. Për. E tash dikuj shpujtë, e qyshoj, këna me kazu, kime pa, këna me uquditë, Nivellet e djetarëve për temën e mos respektit Deku e kanë që Ko dalime nivellet Por disa e shumë seriozat Ndërsa hadithin që e transmonë tirmidhiju në sunen në ti Edhe kjo është hadithi vërtet Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Ka thënë Muhammadi aleyhi sallatu wa sallam Dytë dyër janë Për mes të silave, i vijë e robit, dënimi edhe në këtë botë për a botës jetër Ka veprat saktuar atë që njështë i bëjnë Por dënimi e Allahu diritë ata, nuk arrinë këtë botë E ka lenë Allahu për ahirat Ka a shumë shkele Andë e mas u qëtëti që dikush bën keqe dhe halosë e ka gjithë kurgjëm Nëse, inëma, Allahu thënë sun Ibrahim Inëma ju e khirë hum ljevë min tesh khasufihil e bësar muhti'ina Nuk në i rëusim La i rëtët du ilim të rëfuhum Wa ef i detuhum hewa Allah o thot Na po i vënojmë Po i shtim dheri na ditë Të shkhasufihim u epsar Kër shtangën që kimet Si le vizë bebë za mua pëtër E atëherë Filojna na me te punën tonë pëtër Po jose shëhën jam tër Muhti i në që muar Për ullër, kokën ullër Të të tërpluar për Allahot Këa është fazë tjetër E dënimit Allah në ru Por janë dy dyrë që çarkolan dënimi gët bëhet në botën tjetër. Gët bëhet boj do të asht një rreth vazhdimit i qarkulluës. Kush janë këto dy dyrë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem el badhju wal ukuk. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem padrejtia e zullumit edhe mosmirësia ndaj prindve. To është rebelimi. Prandaj lëndruar sa njerëz nuk shkojnë harën pasuni Ose s'kan lumturi, ose s'e ndërhat, më dia edhe shëndet kanë probleme. Apo mund të jetë një peishkaçeve. Mund të jetë një peishkaçeve, me të vërtet mos respekti, ndoshta një pezëm që e kanë shkaktuar në zemrën e prindve janë hakmor kush e di masovite vota dhe nuk ka popë mësim me qenë as i lumtur e as rahat as me grua të vet as so me fëmijët vet. Sa konjërsë vjen këtu, huaj këtu mund të kemi vallë po sem rahat. Kësh po të na më bo kush konsegon apo nëse vetë çak xhurmon të kaluar në ti, është se edhe ky diku që këtu ja kanë dhënë zemrën, ja kanë dhënë zemrën, qoftë as e njëjta po po përfit Allahu na ruaj ta. Prandaj kjo është dhëse smshëlet. Dera Drenimi që smshëlet është mos respekt ndaj prindërve, Zoti na ruaj ta. E të shumë të thasht janë hadithët që flasin të ndërrodozër për shëmë të ështëmri e kse vepre Unë thashtë vetëm sënë të desha me e prezentuin përgjësisht disa fakte, disa argumente Që nga të regojnë se përbalë qëfar përgjësie jemi, në përbalë qëfar vepre jemi Që pastaj ato sëqarimet praktike që të të të mësojmë në sholën të armën, ti marim shumë seriosisht Ti marim shumë seriosisht Dhe e që dua ato a thëmë Para së të kali në pikën e fundë Dhe e që duhet ato është se Të gjitha argumentet Që i përmendëm Dhe shumë nga ato që nuk e kime përmendë E që flasim për obligu e shmërin E respekt dhe e prindit Dhe që flasim për shëntu e shmërin E mas respektit Të gjitha këto Të ndërullazër në esenc Kanë të bëjnë Me gjithdo kënë që është prind Panë varësisht Besimit të ti Panvarësisht, do tëtë të dhe vëshmëriset i, panvarështë erëthamë të tjera, a është prendë, kështu obligoshë. Kjo është në esensë, përjaqëtimit pas ta janë tim do të të tërë. Do tëtë, a ka të bëjë pas anë dhegjusëbëria me shkel urna laut, kjo, tjep, kjo është ta i përjaqtim. A ka të bëjë kjo me këtë tim përjaqtime që këna me imsu, in shalomë. Por në esensë, nuk përjaqëtojt nga kjo asë Kërë rëzuhë këtë që e thashtë dirë me tani, para se me këllum pikën e fundit, mund të asirë një argument kë Ibrahimin Alehi Sera. Baba i Ibrahimit, do të thotë, jo që ka qenë idhujtarë, s'ka besu në lanë, jo që ka muhuzdotin gjendevala, por a i ka pasë fabrikë të idhujve, edhe me dashë poplë i vetë, me ilon idhujt, si kalonë baba Ibrahimit, a i ka gëdhen idhujt, Le ka shit drag, kanë ky është zoti. Për çka po dyin ti? Për, për shënit, erë ççi ky po shënit. E për çka po dyin këy? Wallah diçka, s'po shkon puna mirë biznes. Çe ççi ky është për kitun. Që ti ja u ka dhënë Zoti, ja u ka dhënë pin, pin pin raft, ja u ka dhënë gjithsesi për për për në përse çka. Ççi kjo kum babai Ibrahimit ali sall. Po shkjelë moda wallah. Që mirë më kanë përshëndet për vetën vet, po më shit punë vetat, diçka tjetër është. Anon me cin, thjesht keqën. Madje edhe fyjes I asaj që i ka thirë Ibrahimi Si i ka thonë Ibrahimi dhe sa Kërë e ka thirë Ibrahimi dhe sa më bësu Ka thonë Vahë gjurë një Melija Ka thonë Lem se dhe tëtë Po e këthej në Në jargonin populor Apo për këthejn i lirë Melija është të lusun më kebon të, Subhanallah Që të shpithën më keprojnë me këtë teuhidin të, të napëtan Që shtu i ka thonë Mekët fjalën tënde, lej idhujt, edhe adhuroj Allahun ti që, që të më ke urrë, çe ç'i thon? Në surën Maryam e ka thënë: "Wahjurni melia, lem se çito ma ke për shpirtin." Para mëno, ja ka pru shpirtin tu i thon, adhuroj Allahun xhallahu vale. ala. Të shapo tani më kategori hala ka ka ka ka më. Edhe ka refuzuar e i ka thon komë të rre, edhe ka debu, edhe ka ofenduk, to këqit u janë përmbledh tek baba i Ibrahimit alayhis salam. E Ibrahimit më s'i ka thon? A i ka dhonë, po të shje baba e ndëllon A si ka dhonë, o ti, më shrek A i ka dhonë, ja ebe ti Në surën mërim, ja ebe ti Li me ta abu dhe shëtan O baba, o, e, kjo nukaj ja, ja ebi Ja ebi është baba e jam Ja ebe ti është fjallë për gdhelse Do dhëtë është për ti fjallës babë O si kur së më tëjmë babushi e jam i dash një jëmë, i ofërë, qështë të të qyshë atënë, fjallë për gdhelëse, të afrurse, subhanallah, aj po thotë, që të më këtë pru shpirtin me këtë namazin të anë, ki pëtë, o, oh, bo, ba, jëmë, asë faqështë do, subhanallah, ndaj nuk ka kategori më e nërët e shkili se kjo, ndërësë aj po refuzan, me i thonë në diqka tjetër pas, së kam më të ofërës e ty, së kam më të nëllë kur, Shë detru me elshu vendeve të për. Me, me dhunë, kur s'kish me elshu? As pe i gamberi s'o sa salem, a kish me elshu meken për shka këse e ka nëfendu kur? Kur e ka elshu meken, ka thonë, veç popëllet po për më përzenë, se kur s'ha dole, përndaj, kjo është afërsia që, realisht, në betit aktive gjithmonë, nuk e rënën, thasht, nuk e ka rënënu të qenit babë, përndi brejmit, respekt, Padini be kush është Ibrahim alayhis salam thonë japon. A dini kush i prejmer sad? Në kom fytyr tokës, as tok, as qiell, as çka Allahu ka kriju, që Allahu e dën dikon më shumë se kta do njerëz. Muhamedi alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, çka më doshnë Allahu? Në koh, tan Ibrahim alayhis salam është, është baba i pejgamberve. Ka bër Allahu xhella ona që pas Ibrahim alayhis salam, çaqë e ka rënë juos besimin në Allah, nuk është rënë juos më kur. Kur nuk ka met mas Ibrahimin e zëm kur Do të të vend dikun të tokë Që është fik tërsisht Besimi i dhejt në langëgjër le ura Ka pasit mu Edhe në meke ka pas Para se marë pejgamberi sasëllëm Kjo njeri që farë pozite I dash një Allah o të zogjert E dini që pejgamberi sasëllëm Kur ka urtu në Isra dhe Miraj A ka pa po Muson al-son A ka pa po Harunin A ka pa po ison A ka pa po pejgamberi Kë e ka po masnalti Masnalti Në qilën e shtatë Kë e ka po Ibrahimin e lisan Zdo fjallë për këtë një që fa pozitë ka ka E ka në gjynë zjermi, zjermi Kë njëri tash Shikasë e si pëj po Përullet Allah një Njëri cili, të njëri të njëri Të Allaho e din që fa pozitë e ka opto Mi pa ja e, beti, ja e ka dëbu E ka nënqmu E ka përbuzë Publikishtë E ka godit E ka ofendu Edhe i ka thonë Se e stëgë firull e ka rabbi Ti pëm përzen mu Ti pëm dëbën mu Ti më qite për i shpije Për i për i venit Kemi dëbut Mirë pëm Masi s'pëm muj me tëftu drejt për det Unë e këm milu të Allah Unë që Allah me të falë të jo Pra për s'komunala pëta Ti për i këput raport me mu Ti realisht s'pëm të të të mu si djall A mu në këm e vazhdu me të të të të, të si baba pë Ibrahimu alayhi salatu wa salam. Mekka dhe kush mjafton ta pastaj me kuptu kjo çfarë thon der më tani. Prandaj nuk kush, tash, të ka as dikush tash i nin këto ditë po, poç, LVM ka pas babën ndrysh sa thon për çdo babo kjo. Dhe për çdo nonësh kjo. Askush sa më ston. Për jashtëmit pastaj i kanë sterimet e veta. Për jashtëmit i kanë sterimet e veta, por besimi i prendve, devshuria e tyre, praktika e tyre është me styrën e Allahut. Nëso respekt të dhe dëshmëria është me stje dhe tyre, për e si për Allahot. Qështu e këllidhje. Për e ashtimit për ashtimit të tjera. Ka për e ashtimit tjera. Ndërsa, në qëse këthej është në aspektin praktik, do të të përshikuar, të para ton, praptar, për i si edhe shembul, e ata se kanë kuptu këtë. Se kanë të duha ta këtë temë. Ibni Abasi, radi Allahot alamin që kërëni që ka dhët Ibn Abbasin Ibn Abbasin si të themi është e njohër njëri ju i cilë është njohësi më i mirë i fjole së Allah Gjellewala do të krejtë tefsiri si i Koranit ka arpi ibn Abbasin njohësi më i mirë i fjole së Allah dhjetar i sahabeve i cilë i në voghli ka pasë ndirën më unë në mesin e ulemave të vjetët të sahabëve. Për këtë dërësin tonë sonde, qëka kishë me thonë ibn Njabasi, këtë temën tonë, dhe gjënë qëka kishë me thonë ibn Njabasi, rarishë qëka ka thonë ibn Njabasi, ka thënë, radiallahu ta'alana, ma min minin mëminin, lehu e bevan, gjdo besimtar i cili ka, dy prënd, apo njërin për tjune, Dhe në mëngjes dhe në mbrëmje Me zel u shërben atyre Kushtu dhe prëm Thot garantohet se i hapen dy dyrë në gjennet Një dyrë ka onë e babës, një dyrë ka onë e nënës Nëso me një rast, Ibn Abbas i radiallahu ta alianu ka qen Duke u spjegu shokve ti ders Ka arë një njëri me e pyt, ka thonë O kusheriri i resuru lajt O kon djali yogjë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kam oh kushëri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kam një pyetje ka udhëronë po të kompost një do të thotë derast një, një famër që e kam dashur shumë e kam kërkuar me e feju por ka refuzuar thotë më ka lënduar shumë thotë krahas ti lëndimi thotë ka shkuar dash të hu me dikatjetër thotë ekse rodha më ka lënduar edhe më fort shumë Nga se dashuria e ma nda i saj Normalisht Sa me ma dashuria Pastaj lendimi është me i ma Se nuk e pret thot, Dhe nuk ka mujtë me u përmbajt në kumë vrat Dhe janë pishman shumë për kitë punë që ku mbob Qy është mi a bo këse punë të allahum ma falzotja Normal Ato përsturat tjera Do të të me familë në saj Shpagimet në të, të, të tjera Aton nuk kam në stotë Po kuj ka dash krasa të tyre, që shmeja bote Allah I ka në ibnja basi, e hajjjën unë muk E ki në në në gjallë, dhe të johë Allah u dek A të tërvaloj shko ban i badete, kërka i sikë fasën nuk diqe me tonë Kërka shku i ka në në zanës të vetë, i ka në thonë E pse pyte për nonën, që ka kolidhe nëna me vrasën Tha isha i binë nëse të kishë vazhdu me respektu nonën, kish Allaho, e respektu nënën Kishë mja falë Allah u gjynojnë e vrasën Që shëta ibnja bas Dajtë na që kim gjënohe Allah Nështë ta madhvugle në hamëse vrasja E që nuk dim ka të të la dirë në falet Në që ose e ki dirë në qëllë Vajshdam atu që se shpresosin nga kjo dirë Allah të i fali më ka dhe të ngritë Allah gjëllera në gjënet Ndërsa Disa prej Djetarë tërshëm kanë thënë Kush Nuk lutët për prënd të ti Kjo është minimum i doa më për të aftë Kush nuk lutët për prënd të ti Ja ngushtën Allah Do të lutër për ta, të azhjënë Allah jetë, subhanë Allah. Kështu këta e kështu këtë kanë kuptu në këtim, këtë dërës, e qështu këta e kanë kuptuat. Ndërso, njërit pëj njerëzve, do të të spërhuar me fmi të pandëgjuhëshëm, i kanë thonë. Për në, prapë, so ka qini pandëgjuhëshëm, për po prapë kjo prindë, s'ka mujë, s'fana me thonë fjallë, fjallë nësha trona për të mine vetërë. Vështë e ka dhëmë këtë? Ka dhëmë, qëfar vlerësimi ki për djallin tëndë? Nështë e ka nditë të tonë se ja ka pru shpirë të në fëtë nga panë dë gjyshëmëria. Ka dhëmë, asë nuk është sprovë që ja dalë me sabër, e asë nuk është begati që mëj me falenderua. Do të qa që si kletë më ka pruat. Që ka? Asë nuk është sprovë që sabër, ka sëprovë atë shumë të po sabëri, që Dhe tjetra duhet t'allon me falëndrua për për çka me falëndrua kur e din çfarë do të bënat. A din që edhe jemi e pruash, pa dashur padyshim se shkieli e mod. Ndërsa Hasan el Basri rahimullah te dorazer një ditë i ka vdekur nëna e tij atë. Dhe para kësaj i ka vdekur baba. E kur i ka vdekur nëna Hasan el Basri e ka mposh duke qajtur shumë tu qajti. Ati ka thonë jo po konkatsom te voj brama on ders jami usvan me koj shuren me koj ka pad povej jo me koj shume me marzit te ta shum shum me tu marzit ka ndoshta sti me do thot me ngushtuar me derset e tina po ata se kan dit pse po kan ky abd ata se kan dit çka ja ka provoku vojin kti o labd ai kan thon bosr jannat isha lata kan me ngushtu po se ka pas qellim ton kthe kur e ka paqes po e loj ndërat u a ka dhënë sharimin vijues u ka thënë oh Allah ndërru ni der mot e kom pas çelë përgjat moti mu ka mshël edhe çte e pahta bajë gëçil dhe kjo mund mshël pikamë shkuta Allah xhallah jeralu uafta shikoj spa la dera e xhenetit ata ç'i kanë lib ku ka shansa ku ka dera ku ka mundësia kur mshiret një rast ska on hani dera e xhenetit mshël diku atë hani inshallah Nësë këta kanë kajtë për të dyrë, ta kanë kajtë për të shanse, këto projekte më dhurë e tjetës ta më dhurë, kanë vajtu, këse ka e kanë ditë se kam i rapa staj, kam e shku, kur bje penda, nuk i kam i amajtë, e kanë kuptu të ndërhozër se një dere tjilë ka qenë mundësi hatash me amadhe, e letë, dhe të që tarjetë atje. Ndërsa, nërsa Muhammer ibn Sirin, për djetarët maj, dheni Muhammer i Ka qenë, dhe të të të të shëqrua si kujt, i Enes ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Mohamed ibn Srini ka marë, dhe të të ashtërërinë në tokat arabe, e, drojtë janë tjerë, në kështë i këtë të nasë, atë e shketina, mirë po ka marë disa bujashka, disa cua pa drysh verës, edhe i ka rendit i kalon të terora në dili. E i ka në thonë, qa për me këtë druta, që temperaturës ashtë, së raninjerë, Apo, edhe ati e dimi kalon shumë pak, nuk ka së krytena për nga mështë kohë e gjate, edhe mu pregadit me druë verës nuk ka të shka keqë, po ati e mu pregadit në korekt me druë, ndërsa një narë paka a frinjera jashtë që di, ka thonë, do t'i vie rasti me ndisë zjermin pak, në qëfës janë të lagura, apo shkaktojnë tim më tepër e më shqetsojnë në në në pëta, du me konsonë më thota që ato me ndze, ndërsa sy Muhammed ibn Sirin, natë, ky ka qen kujdesi ti për non nevet ata. Etjë të tjerë të shumtë, të ndërsa kramësi sqehu si edhe për rastet e tjera, mirë po mendoj se jemi përballë me një temë më të rëndë, etjëvan çoftë e rregullojmë dhe përmirësojmë me lejen e Allahu Xhalla Wala, do t'i jap Allahu baraqet edhe punëve tona, edhe edhe edhe të gjitha asaj që ne kemi në njëtin e kësaj e kësaj bote. Andaj un nuk dua që ta zgjas më tepër me këtë temë, thash personte, ishte vetëm prezantim dhaj i përzier jo ke çka ka bë më këtë që ka të bëjë me aspektin e edukatës dhe misionin e prindërive ndërsa aspektet tjera praktike me lejnë Allahu xhallahu autor do të vazhdojmë në dersën e ardhshme deratare Allahu xhallahu autor na paist me edukatë me respekt ndaj Allahut fillimisht dhe, respect, dhe Allahu të në prindve tona dhe ndjerë poezi dhe Allah na i fal mëkatet tona zoti shoqbleto sallallahu alaihi ve sellem muhammedu wa alihi wa sahbihi sallam besim i madh